Я страждав за неї, не знаючи чим і як можна їй допомогти. Португалію пройшли на доволі близькій відстані. Я розглядав Лісабон у великий морський біноклі і дуже шкодував, що не зможу походити його вулицями. Відрізані від цивілізованого світу протягом цілого життя, ми були дуже жадібні до нових вражень. Нічого не знаючи про світ, ми уподібнювались камбалі, яка весь вік, плазуючи по морському дну, нічого не знає про життя на поверхні планети. Не скоро ми почали розуміти аморальність тих людей, що спорудили для нас залізну завісу. Треба віддати належне Хрущову і, може, навіть самочасному за той інструктаж, що давали чекістам, які очолювали туристські групи. Їхня ліберальність у цій подорожі нас і дивувала, і гадувала. Керівник нашої групи Білозеро увесь час твердив дивіться на людей, як на людей. Певен, що то були не його слова, бо в голові цієї людини важче було помітити якусь думку, ніж виловити рибу в засоленому сиваші. Коли проходили Гібралтар, мене вразило, що африканський берег дуже мало відрізняється від європейського. Земна поверхня виявляється майже всюди однакова, якщо не казати про дрібні географічні відмінності. Ось ми наблизилися до невеликих острівців у Середземному морі, що належали Італії. Для мене з цілим відкриттям був острівець вулкан, що, здається, називався Стромболі. Він ритмічно через невеликі проміжки часу вистрілював у своїх глибин величезні гарячі ядра, що котилися вниз, аж до моря. Незважаючи на це, підніжжя було густо заселене виноградарями. Вулканічна лава виявлялася вельми родючою, і людина не могла відмовитися від цього дарунку природи навіть під щоденним камінним обстрілом, що нерідко завершувався трагічно. На той час мене вже цікавила проблема фотосинтезу в його глобальному розумінні, тобто нагромадження живої речовини на планеті. Саме вона, жива речовина, вважав Вернацький, і продукує гумусний шар, за рахунок якого існує земне людство. І ось несподіванка. Вулкани викидають із своїх глибин ґрунт, який за своїми якостями дуже близький до органічного, тобто гумусного. Як це зрозуміти? В цьому прихована непроста загадка, яку, здається, ще ніхто не зумів, як слід пояснити. Важко втриматися від опису наших почуттів, породжених наближенням до Неаполя. Передовсім упадає в око конус Везувії. Це особливий стан людської психіки, коли наближаєшся до шматочка землі відомого тобі з десятків книг, які прочитав іще в дитинстві. Ти ніби наближаєшся до вічного, робишся її часткою, якщо ти виріс неціником, душу охоплює священний трепет. Тут творилася земна історія, народжувалася сучасна цивілізація, і все ж таки намагатимусь уникнути того, що відомо з десятків і сотень інших описів. Досвідчую лише себе самого в політичному розвитку, хоч і знаю, що в наш вік дедалі менше людей із пошаною ставляться до політики Гору бере мистецтво, загальнолюдське, а часом і надлюдське, маю на увазі абстракціонізм, сюрреалізм тощо Політичне відсувається кудись у запасники історії Дехто навіть Пушкіна перестав шанувати через те, що він багато уваги надавав російському патріотизмові Такі докори я чув і на адресу нашого Тараса ні, я не збираюся полемізувати з людьми, яким набридло все політичне в літературі Ну, скажімо, з нью-йоркською групою поетів, що її сьогодні розглядають як певну школу Хочу сказати лише ось що За яких історичних обставин людина виросла, так вона і сформувалася І переробляти себе під впливом тих чи інших літературних концепцій не лише не повинна, а й взагалі не має морального права Кожна людина цікава тільки тим, що вона несе в собі особливого, такого, що пережила і передумала тільки вона, передумала за своє покоління, за себе, за свою епоху. Не знаю, добре це чи зле, але найголовніше в мені становить саме політичне, громадське, через те нічого іншого я й не можу в собі досліджувати, бо таким мене зробила моя епоха. Отож, я не збираюся описувати красоти Італії, що полонили мене під час поїздки з Неаполя до Риму. Натомість опишу епізод, свідком якого був у вагоні, де їхав керівник групи Білозеров. Нашими гідами були дві комилих симпатичних дівчат, що вивчали російську мову в якомусь із італійських університетів. Дівчатка майже побожно ставилися до людей, мову яких вони вивчали. Були близькі до комуністичної партії. І ось наш тупоголовий череватий – Керівник групи запитує їх, скажіть правду, італійці жаб їдять? Дівчата не розуміють, чого хоче від них цей чариватий пан, але вираз його обличчя...